Naa m alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah. Ana uleza muulizaji kwamba mmoja kati ya watoto labda tabia zake sio nzuri sana imridhishi mzazi ule. Sasa ili kumfunza adabu yule mtoto ni aje na vitu vizuri kisha wapotia wale watoto ambao ni wazuri. Kisha mtenge yule mwingine kwa sababu ya kumtia adabu. Je, inakuone sawa? Naam kujibu swali hili upande kwangu unaonelea kwamba itakuwa ndiyo kuharibu zaidi itakuwa ndiyo kuharibu zaidi kwa ima kumpiga ama kumnyima baadhi ya vitu kwa sababu ya labda tabia ambazo kwamba si nzuri bado mdogo bado mdogo labda akona miaka saba, nane. kurudi chini bado mdogo anahitaji mafunzo mengi zaidi kutoka kwako kwa hiyo endapo ukimtenga basi atakuwa na mwenye kutafuta pale ambapo kwamba atapendwa pamoja na udogo wake lakini atajua mimi baba yangu anipendi anipatie atajua kama wanamuadhibu kwamba ujampatia hiyo labda suiti bali atajua kwamba mzazi wangu anipendi na itakuwa ni sababu ya kutafuta labda mapenzi kwa watu wengine na tutapata mtoto wako labda ukiingia nakaa pembeni anajua mimi hapa sipendwi kisha akipata marafiki tu ambao kwamba watamkuwa na mpenda wanampatia kitu na mpaka anze kuiba labda nyumbani pia. Itampelekea mpaka anze kuiba athari yake ni nyingi. Kwa hiyo ni bora zaidi unampatia kitu kile ambacho kombe amekuja nayo kwa ajili ya kutendewa delifu na kuendelea kumfunza kwamba hii Allah haipendi. Allah hapendi mtoto kufanya fuja mbele ya mzazi wake. Allah hapendi mtoto kuona kitu kibaya Allah apendi mtoto kuimba kitu kibaya ona mfunza pole pole. naam kwa kumuwelekeza Allah apendi insha Allah Allah atatupa na duaa kwa wingi lakini kwa kumtenga na kumnyima baadhi ya vitu Wena ikampelekea kama mbaya zaidi ya alipokuwa Allahu akbar